Sociedad, תודה רבה ילדים, שבת שלום לכולם, למי שעוד לא הספקתי להגיד שבת שלום, לאלה שהגיעו קצת באיחור שבת שלום, לאורחים שלנו שהגיעו היום אולי נמצאים בפעם הראשונה, מי נמצא פה היום פעם ראשונה אצלנו בקהילה, שלום ברוך הבא, מה שמך? אלי, נעים מאוד, אנחנו מקדמים אותך באהבה אתה חלק מהמשפחה שלנו עכשיו, אנחנו כולנו הגענו היום לשמוע את דברו של אלוהים אלינו. אנחנו מקווים שכל אחד שהגיע היום יקבל ברכה מאוד מיוחדת, כי אנחנו יודעים ומתפללים שהכוח של אלוהים מפעל בליבו של כל אדם. זה הזמן שלנו היום לשמוע את דברו של אלוהים בפרשת השבוע. פרשת השבוע שלנו היום היא חלק מספר ויקרא השבת הזאת נקראת שבת הגדול מדוע שבת הגדול? לפני פסח כן זו שבת גדולה לפני פסח כי בפסח היא קרה משהו גדול מאוד והשבת הזאת היא הכנה לקראת החג הזה פרשת צו היא הפרשה השנייה בספר ויקרא פרשה השנייה מפרקים שש עד תשע. אני רציתי לקרוא למסר שלנו היום יחסים באחדות מושלמת. יחסים באחדות מושלמת כמה שאנשים היו רוצים את זה כמובן בחיים שלהם הפרטיים, שהיחסים שלהם עם המשפחות שלהם, הנשים שלהם, החברים שלהם יהיו באחדות מושלמת. אנחנו מתחילים את הפרשה שלנו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 מי שחי פה מספיק זמן בישראל יודע שמגיע זמן בשנה שאנשים בגיל מסוים מקבלים גם צו וזה מעטפה חומה מהצבא, צו קריאה לצבא, אבל כאן הצו הזה בעצם קשור למילה מצווה, הוא מבקש ממשה לצוות את אהרון וילדיו הכוהנים, מה היחס בין משה לאהרון הם אחים נכון? שניהם אחים אבל לא רק אחים, הם גם מנהיגי העם והיחסים ביניהם, שימו לב, אנחנו נדבר היום הרבה על יחסים, היחסים ביניהם חייבים להיות יחסים הרמוניים. חייבת להיות אחדות מלאה ביניהם, בין זה שמוסר לבין זה שמקבל. חייבת להיות אחדות מלאה. מתי האחדות, האחדות הזאת מופרת? כאשר היסוד שעליו היחסים מבוססים מתערער. אני אדבר בשפה פשוטה יותר, כ כאשר בעצם הבסיס ליחסים הוא כבר לא אותו בסיס. כך היה לדוגמה עם קורח ועדתו. קורח, אנחנו נקרא את זה בפרשות הבאות, גם היה חלק מהעם. שבעצם התנגד למשה, היחסים שביניהם התערערו, מכיוון שהיסוד ליחסים האלה התערער. האחדות עם משה ואהרון, עם קורח הופרה, והיחסים ביניהם התערערו. מה הייתה התוצאה לחוסר יחסים, להתערערות היחסים האלה? התוצאה מבחינתו של קורח הייתה הרסנית. הוא, אבל לא רק הוא, גם המשפחה שלו והרבה מאוד אנשים אחרים, הם הושמדו כליל. האם אחדות היא דבר חשוב? היום אנחנו נגלה שזה אחד הדברים החשובים ביותר בחיים של אדם מאמין. אנחנו מדברים פה על אחדות. אחדות ולא סתם אחדות, אלא אחדות בדבר אדוני. האינפורמציה החוץ עולמית היחידה שיש בעולמנו היא דבר אדוני. המילים שלו בעצם מיועדות לבני אדם כדי שהחיים שלהם יהיו הרמוניים איתו. מה שמאחד את הכהנים בפרשה שלנו היום אלו הם ההוראות מאלוהים ולאו דווקא דעתם האישית על ההוראות האלה. לא הדעה שלהם היא זאת שקובעת. בוא נניח שאחד הכוהנים מחליט יום אחד לעשות משהו אחר במקום ההוראות שהוא קיבל מאלוהים האם עדיין קיימת אחדות? לא. האחדות הזאת מתערערת האם כל כהן קובע בעצמו את החוקים? אתה מגיע לבית המקדש, הכהן אומר לך סליחה, זה היה היום של אהרון אתמול, היום יש חוקים חדשים החוקים שאני קובע אתה לא יכול להביא כבש, אתה, אתה צריך להביא חתול במקום לקורפן. מה קורה לאחדות? כמובן היא מופרת, ואנחנו רואים שבעצם זה לא יכול להתקיים, ולצערנו הרב אנחנו פוגשים בכתובים את הסיפור של הילדים של אהרון, של אהרון נדב ואביהו. מה קרה להם? מי זוכר את הסיפור? כן, סנדוק. הם לא נגעו בארון הברית, יש לו עוד מישהו, אתה לא היית רחוק <אח> אבל כן. הם הגיעו מופרשת רחב. נכון, הם הלכו, כמו שסנדו אומר, הם לא הלכו לפי החוקים של אלוהים, הם הביאו אש זרה, לא אש שאלוהים ציווה. ומה הייתה התוצאה? כאשר האחדות הזאת הופרה, הה... הייתה כמובן הרסנית מבחינתם. כשאלוהים ברא את העולם, הוא ברא הכל באחדות. כל מה שאלוהים ברא הוא מאוד מאוד הרמוני ומאוחד. כאשר האחדות מופרת, לצערנו הרב יש מחלות. כאשר האחדות מופרת בתאי האדם, מתחילים תאים מסוימים בגוף לעבוד בצורה שונה מהתאים האחרים. מה קורה? קוראים לזה מחלה מאוד קשה, סרטן. התאים כבר לא מתנהגים בדרך שאלוהים קבע. האחדות מופרת והבן אדם מסיים את חייו. כשאלוהים ברא את העולם, הוא ברא את העולם מושלם. הוא ברא את האדם מושלם. ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם ללפש חיה. האחדות עם אלוהים הושגה. כאשר הכללים היו לפי התוכנית של אלוהים. אני לוקח אדמה אני נופח בה נשמת חיים, והאדמה הזאת הופכת להיות נפש חיה לאדם. הרמוניה מלאה בין התוכנית של אלוהים להתגשמות שלה. התוכנית של אלוהים מתגשמת באדם שנקרא נפש חיה. הכתובים מראים לנו שכל יצירות המופת בעולם לא קרו במקרה. כמובן שאנחנו יודעים שהעולם לא מלמד את זה. יש מלחמה מאוד גדולה היום בעולם. Uh, הילדים שלנו, אלה שהם הולכים לבתי ספר ממלכתיים, ולצערי הרב גם בתי ספר דתיים, מלמדים שהעולם שלנו הוא תוצאה של אבולוציה. Uh, התפתחות. Uh, דברים שקרו בעצם uh, uh, כתוצאה מהתפתחות ולא מבריאה ישירה של אלוהים. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מי יודע מה שם היצור הזה? מהו היצור הזה? מי יודע? מי יודע? מה זה היצור הזה? האם אתם חושבים שהוא קיים? האם זה יצור קיים? מה אתם אומרים? סוג של דינוזאור, סנדו אומר. מה לילך אומרת? יש פה החלעה בין עכבר, אה, כלב ועוד כמה דברים. אה, אז אני רוצה לספר לכם. אם אתם תחפשו... את החיה הזאת בעולם, אתם לא תמצאו אותה מכיוון שהיא לא קיימת. זאת בעצם חיה שחושבים שהיא אבות אבותיו, אבות אבותיה של המשפחה שנקראת יולקים ימיים, שהם חיו לפני מיליוני שנים על היבשה. באיזשהו שלב, היצור הזה החליט שמשעמם לו, לא, לא משנה מה, על היבשה. סתם אני אומר משעמם, כמובן שזה לא זה, אבל זה לא מה שהם אומרים, אלא שבאיזשהו שלב היצור הזה החליט לעבור לחיות במים. לאחר מיליוני שנים נוספות שהוא החליט לעבור למים, הוא כבר נראה ככה, אוקיי? ככה הוא נראה אחרי מיליוני שנים, ואם תלכו עוד כמה מיליוני שנים נוספות, בסופו של דבר תגיעו ליצור שקיים היום, שזה הוא. כן, אז אבות אבותיו של הדולפין ראיתם אותו, זאת החיה הנחמדה ה... סליחה, לא זאת ולא זאת ולא זאת, אלא זאת. אז אנחנו בעצם אה, רואים שהחיות שאלוהים אה, ברא לפי מה שהמדע היום אומר בעצם, אה, הם התפתחו ובסופו של דבר הגיעו למה שהם היום, לזה. אבל מה דעתכם, איך ייראה הדולפין הזה בעוד מיליון שנים אולי הוא ייראה ככה, מה אתם אומרים? יש סיכוי שהדולפין הזה יהיה חתול פעם? אולי הוא ישנה את דעתו והוא ירצה לחיות על היבשה? אגב זה גם מה שהם אומרים על הדולפינים הם אומרים שהדולפינים הם עברו לים אחר כך שינו את דעתם עברו ליבשה ועוד פעם חזרו לים, תבררו את זה, תראו שזה נכון אבל הדולפינים כמובן הם לא כאלה, הם נולדו, הם סליחה נבראו אה, כמו דולפינים ולא כמו חיה שלא הייתה קודם. אה, אנחנו מאמינים שאלוהים ברא את הדולפין כחיית מים ולא חיית יבשה ששינתה את דעתה לעבור לגור בים. בכל מקרה היום אני לא רוצה לדבר על אבולוציה. אני רציתי היום להראות לכם את הדולפינים בצורה אה, שקשורה דווקא ליחסים. אני רוצה היום לדבר דווקא להתנהגות של הדולפין. ההתנהגות שבעצם יכולה להראות לכם את האחדות שאלוהים בעצם ברא את העולם הזה. החיה שהיא נקראת דולפין היא חיה מאוד חברתית, מאוד חברתית. יש היום נדמה לי באילת מקום שאפילו יכולים לשחות עם דולפינים, לראות הופעות של דולפינים, ולילך מאוד רוצה ללכת לראות כאן לילך. נכון, זה מה שאני אמרתי, באילת. ואולי אנחנו נראה אותה מתישהו בקרוב. אני רוצה להראות לכם סרטון קצר, מקווה שזה יעבוד, על דולפינים, ולדבר בעצם על... בכל אופן, יש פה בעיה עם האינטרנט, אז זה לא כל כך עבד. אני אנסה עוד פעם אחת, נראה אם זה יעבוד. רק שנייה. טוב, לא, לא משנה. אוקיי. מה שאנחנו בעצם רואים, מה שרציתי להראות בסרטון הזה, את היחסים בין הדולפינים. כשדולפין נמצא בתוך המים, הוא לא נמצא שם רק כדי לחפש אוכל, אתם בטח ראיתם הופעות של דולפינים דברים כאלה. הדולפינים בעצם רוצים להראות גם את השמחה שלהם, והם מראים את זה בקפיצות מהמים. אבל לא רק לבד, הם עושים את זה בתיאום, ביחד. שני דולפינים, מה שהיה אמור להיות בסרט הזה, שני דולפינים שהם קופצים מהמים ביחד, הם באוויר ביחד נמצאים ויורדים באותו הזמן לתוך המים. ותיאום uh, מושלם. למה הם עושים את זה? איזה תהליך אבולוציוני אנחנו רואים פה בעצם? זה מראה בעצם על יחסים. יש ביניהם יחסים. Uh, יש ביניהם אחדות. Uh, הדולפינים יכולים להיות דולפינים uh, ולקפוץ ככה עם בני מינם, נכון? רק עם בני מינם. אם uh, אתם uh, תשימו דולפין לדוגמה פה, סוס ודולפין בשדה ירוק. מה דעתכם כמה הרמוניה תהיה ביניהם? נכון כמובן שהדולפין הוא לא מתאים בכלל לסביבה הזאת, גם אם תזרקו סוס לים הוא לא יקפוץ עם הדולפין מהמים. הסוסים נמצאים במקום שלהם ויש להם את האחדות בכללים שאלוהים קבע, כמובן. באחדות של עם ישראל עם אלוהים הכללים נקבעים על ידי אלוהים. כמו שהוא פועל בטבע שאתם רואים שיש את האחדות הזאת שהיא מתבקשת, כשהאחדות מופרת בטבע, הדברים הם יוצאים מכלל שליטה. ככה גם הדבר עם עם ישראל. העם בנוי לפי כללים שאלוהים קבע. אחדות העם בער סיני לא הייתה אחדות עד לפני שעם ישראל קיבל את התורה. כשהם יצאו ממצרים, הם היו כמו חיות יבשה שלו, הייתה להם את האפשרות להתאחד עם אלוהים. הפסוק גם מדבר על ערב רב שיצא במצרים, זאת אומרת הרבה סוגים של אנשים שלא הייתה ביניהם בכלל, בכלל הרמוניה. האחדות הזאת היא בעצם יצאה לפועל לפי התוכנית של אלוהים, איך אני יכול לקחת קבוצה של אנשים שונה ולהפוך אותם לקבוצה הומוגנית, זאת אומרת קבוצה מאוחדת, מגובשת, שהקבוצה הזאת בעצם משקפת אותי. זאת התוכנית שהייתה לאלוהים לעם ישראל. לקחת קבוצה של אנשים שונים ולעשות בהם בעצם קבוצה מגובשת. מה שהתוכנית של אלוהים הייתה זה שהם בעצם יהפכו להיות כמוהו. שהם יהיו דולפין עם דולפין ולא סוס עם דולפין. במעמד הר סיני זה קרה. עם ישראל היה מאוחד בדבר אדוני. זה היה הבסיס לאיחוד שלהם. אם בן אדם מודד את עצמו, אם הוא בסדר או לא בסדר, לפי מה הוא מודד את עצמו? הרבה אנשים באים ואומרים לי, מה אתה מוצא ממני? אני בן אדם טוב. אני לא משקר, אני לא גונם, אני אף פעם לא רצחתי, אף פעם לא הורדתי לאנשים את הראש שלהם. אני אוכל כשר, אני מנשק את המזוזה, אני עושה... כל אחד לוקח סרגל ומודד את עצמו לפי הסרגל שהוא תובע. אבל אנחנו בעצם יודעים שהאחדות של עם ישראל... היא הייתה על פי הסרגל שאלוהים קבע. העם היה צריך להתיישר לפי התוכנית שלו, של אלוהים. האחדות היא תמיד צריכה להיות סביב דבר אלוהים, ללא כל ספק או ויכוח, או דעה, או תרבות, או כל דבר אחר. האחדות חייבת להיות בדבר אדוני. אני רוצה לקרוא לכם פסוק שבעצם מוכיח את מה שאני אומר. הפסוק הזה נמצא בשמות כד שלוש, אני רוצה שתקראו פה שאתם בעצם חושבים ברקע על האחדות של העם. שמות כד פסוק שלוש, לאחר שמשה מקבל מאלוהים את כל המשפטים והדברים, הוא יורד אל העם והוא מספר להם. ויספר לעם את כל דברי אדוני, כמה מדברי אדוני הוא סיפר? את כל דברי אדוני ואת... כל המשפטים, ותשימו לב שאת התגובה של העם. התגובה של העם היא תגובה מאוחדת. ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר אדוני, נעשה. כשאלוהים כרת ברית עם, בינו לבין עם ישראל, כל העם היה מאוחד. כל העם היה מאוחד, אבל מאוחד סביב מה? אולי חלק מהעם היו פולנים, אולי חלק מהם היו עראקים, או חלק מהם היו בעלי תרבות אחרת, אפילו אם כולם יצאו ממצרים. אבל, מה שאיחד אותם בעצם היה דבר אלוהים. מה שמשה סיפר לעם, עשה אותם לעם אחד. כמו שיש רק תורה אחת ואלוהים אחד, כך גם העם שלו צריך להיות מאוחד. אחדות בדבר אלוהים. זה מה שמאחד בסך הכל אותנו כחברי קהילה וכמאמינים אנחנו מתייחסים לדבר אלוהים כמה שמאחד אותנו כאשר עם ישראל הגיע לכנען האם הוא היה אמור להתאחד עם שאר העמים? מה אתם אומרים? נכון שלא? להפך הוא היה צריך לגרש את כל העמים כמובן לא בכוחו אבל שאר העמים לא רצו איחוד עם דבר אלוהים. אולי הם היו רוצים איחוד עם בנות ישראל, או עם הגברים של ישראל, אבל העם ישראל אף פעם לא קיבל בעצם מאלוהים את הציווי להתאחד עם עם אחר, על פי הקריטריונים של העמים האחרים. עם ישראל היה אמור להיות אור לגויים, מגדל אור שמושך אליו בעצם את כל העולם, אבל מושך לכיוון מה? כמובן לכיוון אלוהים ודברו. בספר דברים 14, י"ד 2, אנחנו קוראים כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, ובך בחר אדוני להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. מה עשה את עם ישראל לקדוש, לעם קדוש, שאלוהים בחר מכל העמים? מה שונה עם ישראל מכל הגויים? אולי אתם חיים בחברה הישראלית כמו שאני חי, לפעמים אתם שואלים את, את עצמכם בחברה שאתם חיים, האם באמת העם הזה שונה מכל העמים על פני האדמה? אתם מסתובבים, נוסעים בכבישים, נכון? נכנסים לסופרים, עומדים בתור לבנק, אה, אה, נפגשים עם אנשים. אתם עומדים ומתפעלים ואומרים, וואו, העם הזה הוא באמת שונה מכל העמים על פני האדמה? לא, אתם אומרים כולם אותו דבר, אין שום הבדל, כולם נראים אותו דבר ומתנהגים אותו דבר. מה יכול לעשות את העם הזה שונה מכולם? אם העם הזה יראה כמובן את אלוהים. תתארו לעצמכם שחלק מעם ישראל לפני, לפני, העם, לפני הר סיני. סתם בואו קצת נעשה תרגול לדמיון שלנו, אוקיי? עם ישראל עומד מול הר סיני ואומר, אנחנו חלק מהעם, שבט, נגיד שבט יששכר, אומר אנחנו חילונים. אנחנו לא דתיים. אוקיי? Okay. אנחנו רק אנשי מסורת, אנחנו לא עושים את זה ולא עושים את זה. אנחנו בכלל לא מאמינים, אנחנו שבט של אתאיסטים. אנחנו יהודים, אבל אנחנו אתאיסטים. אנחנו לא מאמינים באלוהים, אנחנו כולנו עם ישראל, כולנו עומדים מול הר סיני, אבל אנחנו החלטנו להיות חילונים. אז אתם שבט של חילונים, אתם שבט של מסורתים, אתם שבט של אשכנזים, ואתם שבט של חרדים וספרדים. יופי, נהדר. לכל אחד מכם יש אלוהים משלו, נכון? לכם יש אלוהי אבסלים, לכם אלוהי אבולוציה, ואתם יהודים אבל אתם מחליטים לחיות כמו שאתם רוצים לחיות. איך לפי דעתכם אלוהים היה מתייחס אל העם הזה, מהר סיני? מה משה היה אומר להם? כמובן, לא, כמובן שזה אה, דבר שהוא אבסורד. עם ישראל היה מאוחד, ומאוחד בדברים שמשה בא לספר להם. האם אתם רוצים להיות חלק מזה? האם אתם עכשיו, הקבוצה הזאת שיושבת כאן, כולל עבדכם הנאמן, היינו עובדים עכשיו מול הר סיני, האם הייתם עומדים מול אלוהים ואומרים לו, מה אתה רוצה, אני חילוני? היית, האם הייתם חושבים להגיד את זה? למה לא? מה ההבדל? אם הייתם עומדים עכשיו מול אה, אלוהים, הייתם אומרים לו, מה אתה רוצה, אני כיפה סרוגה, אני כיפה שחורה, אני מרשק מזוזות ואני אוכל חזיר. מה אתה רוצה לעשות בקשר לזה? האם לדעתכם יש בעם ישראל היום אחדות? מה אתם אומרים? אני רוצה לשמוע אותך. כן. יש פה אנשים שמבינים מבין, אני בטוח. לפחות אחד מהם אני מכיר באופן אישי. מה אתם אומרים? עם ישראל היום מאוחד? כמו שהוא עמד מול הר סיני? מה אתם אומרים? היום אם אתם הולכים לאיזה רבי ואומרים לו, אני לא מאמין בכלל באלוהים, אלוהים לא קיים מבחינתי. אתה יהודי? אתה מאמין באלוהים? לא, לא, זה לא משנה. אתה יהודי. האם אתם רוצים להיות חלק מהעם הזה? האם אתם באמת רוצים להיות מאוחדים עם אלוהים, או מאוחדים האם אתם רוצים להיות מאוחדים עם משרד הפנים, או אם אתם רוצים להיות מאוחדים עם אלוהים? אתם צריכים להפריע. מהו בעצם הסרגל שאתם מתיישרים לפניו? איזה סרגל אתם מתייחסים? אני אומר את הדברים האלה, ואני אומר אותם בכוח ובביטחון. אין אדם שיכול להשלות את עצמו, להגיד שהוא שייך לעם של אלוהים, והוא לא מאמין באלוהים. אם בן אדם כזה חושב את עצמו לאדם מאמין, אז הוא משלה את עצמו. כמובן, שדבר אלוהים הוא הדבר היחיד שאנחנו חייבים להתיישר לפניו. אבל האם רק בני ישראל? אנחנו קוראים, ממשיכים לקרוא בספר דברים, איש ואיש מבית ישראל ומן הגר, הגר בתוכם אשר יאכל כל דם ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם והכרתתי אותם מקרב עמה. זה אלוהים מדבר פה. מה אתה חושב לעצמך אלוהים אומר לבן אדם? מי אלוהים פה? אני או אתה? מי ברא את מי? אתה בראת אותי או אני בראתי אותך? מי פה אלוהים? אם אני אומר למישהו שהוא חלק מהעם שלי, מי אתה שתבוא להגיד לי שהוא לא חלק מהעם שלי? מי אתה שתגיד את זה? אני אגיד לך מי אתה. אתה בן אדם שלא מכיר אותי, שאתה לא מכיר את דברים. אתה לא יודע מי אני. האמונה באלוהים היא לא אמונה בלאומיות. אני יכול לקפוץ עד השמיים ולצעוק אני יהודי, אני יהודי, אני יהודי. מה שיעשה אותי יהודי זה לא הצעקות שלי ולא החותמת במשרד הפנים. מה שיהפוך אותי ליהודי זה האחדות שלי עם אלוהים. כשאני אהיה דולפין לדולפין, כשאני לא אהיה חמור לדולפין או סוס לדולפין, אני אנסה לקפוץ מהמים, אני לא אצליח, אני דווה. כדי להיות עם אלוהים כשהעם של אלוהים יהיה עם אלוהים, שניהם צריכים לקפוץ מהמים, הם צריכים להיות באותו מקום, על אותו בסיס. אלוהים קובע את ההוראות בתורה, לא עם ישראל קובע אותן. אלוהים קובע את ההוראות. אלוהים נתן, אם תקראו בספר ויקרא, כל כך הרבה הוראות לכוהנים. הם היו חייבים למלא אחר ההוראות האלה בצורה דקדקנית, לא בגלל שאלוהים הוא איזה דיקטטור. שרוצה שיעשו את מה שהוא אומר רק בגלל שהוא אומר אותם אלא בגלל שאלוהים רוצה שהעם שלו יהיה כמוהו הוא רוצה שההוראות שלו יעשו הרמוניה בין העם שלו אליו האחדות בעם קשורה באופן ישיר להוראות של אלוהים אני מודה לאלוהים שהוא נותן לנו את ההזדמנות לשמוע את הדברים האלה היום מכיוון שהדברים האלה הם דברים שאמורים בסופו של דבר לגרום לנו להחליט, להחליט לקבל החלטות בחיים שלנו. אנחנו קוראים בכתובים, אני לא יודע כמה מכם מכירים את ספר דניאל בצורה מאוד מאוד קרובה. יהיה כוח שיעלה בעולם, וכבר עלה כמובן, כוח שהוא בעצם רוצה לשנות את ההוראות של אלוהים. אני רוצה רק להביא חלק קטן ממה שאני גיליתי בקשר לכוח הזה. אנחנו קוראים בדניאל פרק 8 מ-8 עד 12 על כוח בעצם, אני לא אקרא לכם את כל הפסוקים האלה, אתם יכולים לקרוא בעצמכם, פרק 8 מ-8 עד 12, יהיה כוח שקוראים לו קרן, בעצם קרן קטנה, שהוא יגדל בעצם, הכוח הזה גודל והוא יוצא נגד, נגד אלוהים, בעצם הכוח הזה פונה נגד אלוהים ומצליח אפילו לגרום לאנשים ללכת, ולא רק לאנשים, גם למלאכים, ללכת אחריו. מה שהכוח עושה, הזה עושה בפסוק 12, הוא משליך את האמת של אלוהים ארצה. הוא לוקח את האמת של אלוהים, ועושה איתה מה שהוא רוצה, והאמת הזאת בעצם נתפסת אחר כך אצל אנשים כדבר אחר. לדוגמה, הוא יחשוב לשנות מועדים ומשפט, והם ינתנו בידו עידן ועידנים וחצי עידן. הכוח הזה יחשוב לשנות מועדים ומשפט. האם יש פה מישהו שחושב שאלוהים קבע מועדים אצלו בתנ״ך, את, uh, בתורה סליחה, רק בגלל שהיה לו משעמם? האם יש להם משמעות? האם uh, המועדים שאלוהים קובע הם מועדים חשובים או שהם חסרי חשיבות לחלוטין? הכוח הזה שקם, שעכשיו אנחנו נדבר עליו, הכוח הזה חושב שהמועדים האלה הם כל כך חשובים, שהוא לא רוצה שהם יישארו ככה, הוא רוצה לשנות אותם. הוא רוצה לתת את המועדים שהם חשובים ולהפוך אותם למשהו אחר. אחד האפיפיורים המפורסמים בעת האחרונה, קוראים לו יוחנן פאולוס השני. הוא כתב uh, מכתב מאוד נחמד שאני רוצה לדבר עליו היום הוא uh, אפיפיור שחי בין השנים 1920 ל-2005 ב-31 במאי 1998 uh, 98, 98, האפיפיור הזה, יוחנן פאולוס השני, הוציא מכתב רשמי בפעם הראשונה הוא החליט, זאת הייתה הפעם הראשונה בשנת 98 הוא הוציא מכתב רשמי לגבי שמירה של יום ראשון עם הכותרת, שימו לב, יום האדון. זה היה המכתב, היום של האדון. מכתב שיש לו השלכות גדולות גם היום על אלה ששומרים את השבת כיום השביעי בשבוע ולא היום הראשון. במכתב שלו, האפיפיור מבסס את מה שהוא אומר מבסס הוא את מה שהוא אומר על יום ראשון, על הדיבר הרביעי. בעשרת הדיברות, הדיבר שמקדש דווקא את יום השבת. מי שקורא את המכתב שלו, יש לו קצת בלבול בראש רק אם הוא יודע שהיום השביעי בעצם זה יום שבת, ולא היום הראשון. אבל בכל המכתב שלו, האפיפיור מדבר על עשרת הדיברות ועל יום השבת כיום ראשון. זאת הייתה הפעם הראשונה שזה קורה. במילים אחרות, הוא קובע שיום השבת שמוזכר בשמות פרק 20, מדבר לא על היום השביעי, אלא על היום הראשון בשבוע, כיום שבת. בנוסף לכך, האפיפיור הוסיף עוד משהו. אתם יודעים מה הוא הוסיף? הוא אמר שה... רשויות האזרחיות, מה זה רשויות אזרחיות? המשטרה והצבא, אוקיי? ביחד, הם צריכים לאכוף את מה שהוא בעצם טוען שזה מאלוהים. כדי להפוך את יום ראשון ליום הרשמי של השמירה של השבת של אלוהים, האפיפיור משתמש בדיבר, משתמש בדיבר הרביעי, וקובע שזה מדבר על יום ראשון. Uh, הדברים האלה uh, uh, um, גרמו להיסטוריון uh, אדבנטיסטי שאולי לא, חלקכם מכירים בשמו, uh, אולי לא uh, ממש בתמונה אבל בשמו, סמואל בקיוקי, מי שמע עליו? Okay, הוא למד דווקא באוניברסיטה קתולית לעצמו, אבל הוא היה אדבנטיסט, שהוא חי בין השנים 1938 ל-2008, אוקיי, okay? הוא נפתח שלוש שנים אחרי האפיפיור. הה, uh, הזה. הוא כותב בעצם סמיון בקיוקי הוא כתב תגובה לוושינגטון פוסט הוא כתב להם תגובה על המכתב של האפיפיון והוא אומר לאורך ההיסטוריה הכנסייה הקתולית לימדה שהשמירה של יום ראשון הוא בראש ובראשונה מוסד כנסייתי ששונה במשמעות שלו וגם בתפקוד שלו מהשבת של התורה ככה זה מה שהכנסייה הקתולת האמינה כל הזמן, שבעצם אין קשר בין זה שהיא אמרה שיום ראשון הוא היום של אלוהים, לדיברון. האפיפיור יוחנן פאולוס, הוא אומר, בקיוקי אומר, עוזב את המסורת הקתולית שמפרידה בין שבת ביום השביעי ויום הראשון, וזאת בשביל להפוך את השמירה של יום ראשון, למה? לציווי מוסרי שהיסוד שלו זה עשרת הדיברון. שמתם לב? עכשיו אתם שמים לב מה קורה פה, מה המטרה של האפיפיור, מה האפיפיור מנסה להשיג. נכון מאוד, הוא, הוא בעצם משתמש בציווי מעשרת הדיברות כדי לבסס את שמירת יום ראשון כיום האדון. יום המנוחה הקדוש שאלוהים ברא, הוא הופך אותו דרך עשרת הדיברות ליום ראשון. הוא משתמש, עכשיו בואו בוא ניגע את זה באמת. הוא משתמש באמת של אלוהים כדי לכסות על שקר. משתמש באמת עצמה לכסות על שקר. האם אפשר לאחד את העולם סביב שקר? מה אתם אומרים? אפשר לאחד את העולם סביב שקר? לצערנו הרב, אתם רואים את זה גם במילים שאחות טריסטינה הראתה לנו קודם בתהילים. אפשר לאחד מאות אלפים סביב שקר, שמישהו שנמצא בקבל הוא הגידוש שבשמיים. שקר גמור, שקר שטני, שקר שאין לו שום תימוכין מהכתובים שמראה בעצם לאנשים רבים את הפנים של השטן ולא את הפנים של אלוהים. מי הוא אבינו שבשמיים? אבינו שבשמיים הוא אלוהים ולא רב קדוש ככל שיהיה. הכיסוי בעצם שהאפיפיור מחפש זה כיסוי מוסרי ישר מעשרת הדיברות. הקיוקי אומר דבר זה בלתי אפשרי תיאולוגית מכיוון שהיום ראשון בשבוע הוא היום בו הכתובים מציינים שנברא משהו מה נברא ביום הראשון בשבוע? מי יודע? מי? האור, נכון האור נברא במשך, ביום הראשון בשבוע אלוהים לא קידש את היום הראשון כמו שהוא עשה ליום השביעי הניסיון לעשות את יום ראשון למשמעות של יום שבת הוא אומר נדון מראש לכישלון מכיוון שזה בלתי אפשרי לשמור את המשמעות והסמכות של התנ״ך למועד שונה. לקחת את יום השביעי ולהגיד אוקיי, לא צריך, עכשיו אנחנו נעשה את זה ליום ראשון. זה מה שהאפיפיור עשה אגב. האפיפיור לכמה אנשים מדבר? כמה אנשים? מיליארדים. אוקיי, אנחנו לא מדברים פה רק על מיליונים. הוא מנסה לאחד אותם סביב שקר. שקר שכמובן אין לו שום יסוד בכתובים. האפיפיור מנסה ליצור אחדות שלכאורה מבוססת על המקרא בו בזמן שהיא אינה מבוססת עליו בכלל. יוחנן ב-17 ישוע אומר אני נתתי להם את דברך, תשימו לב מה המשיח אומר, מה אני נתתי להם? נתתי להם את דברך? פסוק 22 אני נתתי להם את הכבוד שנתת לי למען יהיו אחד כמו שאנחנו אחד. מה שמאחד זה דבר אלוהים בשנה שעברה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, איך הזמן עובר מהר, האפיפיור החדש, פרנסיסקו, נתן הרצאה לפני קהילות פרוטסטנטיות, משיחיות, בארצות הברית, והוא ניסה לאחד אותם, הוא אמר להם, אין בינינו שום הבדל. הוא ממשיך עם זה גם היום, דרך אגב, לא רק עם דתיים. הוא עכשיו פונה לכל האוכלוסיות של העולם, ואומר להם, עכשיו אנחנו כולנו נהיה מאוחדים. זה מה שהוא מנסה לעשות, אחדות. אבל איתם, תשימו לב, אני רק רוצה לתת לכם, להזכיר לכם את המשפט שהוא אמר, שנחרט גם בזיכרוני. הוא אמר להם, תשימו לב על מה האחדות, אנחנו חייבים לבכות יחד כמו יוסף ואחיו. הדמעות האלה יאחדו אותנו, דמעות האהבה. האם הרגש זה מה שאלוהים מאחד אותנו על פי? האם דמעות, מה שמאחד אותנו? כמובן שלא, זה שקר. זה שקר שמיליונים מאמינים. אני לא מדבר איתכם על קבוצה קטנה. מיליונים מאמינים בעצם שהאיחוד שלנו עם אלוהים הוא על ידי רגש ודמעות, בואו נבכה ביחד. ככה אנחנו נהיה יחד. האם זה הגיוני? מבחינתו זה מאוד הגיוני. אבל מה שאנחנו למדנו היום, האיחוד של עם ישראל לא היה איחוד רגשי. לא היה איחוד רגשי מלא דמעות. אחים שסולחים אחד לשני, הייחוד של עם ישראל קשור באופן ישיר לאמת של אלוהים. אני רוצה לקרוא לכם אה, קטע שאני תרגמתי מספר שנקרא העימות הגדול של אלן ווייד, אה, הקטע הזה מדבר, מפרק 35 מדבר על חופש מצפון שהוא מאוים אני לא אקרא את כל הקטע הזה, אבל לפני יותר ממאה שנים היא כבר קבעה שזה מה שיקרה. שיבוא יום שאנשים יאמינו לשקרים שהכנסייה הקתולית אה, תפיץ. הפרוטסטנטים שכל הזמן היו נגד הק... הק... הק... הק... הקתול... האמונה הקתולית, היום הופכים להיות חלק ממנה. ומה מאחד אותם בעצם? הרגש, הדמעות, בואו נזכה ביחד. מה קרה לדבר אלוהים? בצד. כבר אלוהים בצד. זה קורה גם אצלנו בישראל, אין דתיים, אין חילונים, כולנו יהודים. מה אתם אומרים? אם הייתם רואים מישהו עומד מתחת להר סיני בשלט הזה, אנחנו לא מאמינים באלוהים, אנחנו חילונים. אין יהודים, כולנו, אין הבדל. כולנו בעצם יהודים. התנועה הזאת שנקראת תנועת מעייני הישועה על איזה ישועה הם מדברים דרך אגב? ישועה של מי? איזה ישועה בן אדם מבקש מאלוהים שהוא לא מאמין בו? אתם תגידו לי, אני רוצה לשאול אתכם. איזה ישועה בן אדם מבקש מאלוהים שלא מאמין בו? מה זה השקר הגדול הזה פה? אנחנו חילונים ואנחנו uh, דתיים. אין שום הבדל, כולנו יהודים. שקר וכזב כמובן. אדם שאין לו שום קשר עם אלוהים ילך לאבדון. לא יהיה חלק מהעם. מה עושה את העם בישראל ליהודים? תשימו לב חלק מה... אני לקחתי את זה מהאתר שלהם. חברים, כולנו יהודים, ולכל אחד יש את הזכות להגיב בין אם הוא מאמין לבין אם הוא לא מאמין, בטליל שלא יפגע בצד השני. עוד פעם רגשות. בואו לא נפגע ברגשות של אחד של השני. אל תפקו, אנחנו נתחבק ביחד. אתה מאמין בינו אם זה בסדר. אתה לא מאמין בינו אם זה בסדר. אתה אוכל חזית זה מצוין. אתה לא שומר שבת? אין בעיה, הרי כולנו יהודים, זה לא משנה. כולנו יהודים. מי מוכר את השקר הזה? גם האפיפיור וגם פה בישראל. אתם חושבים שהסמכות שעומדת מאחורי הדברים האלה היא סמכות של אלוהים? מי באמת חושב שאלוהים קובע את הסמכות הזאת? שרים את היד. אני לא מאמין בזה בכלל. כולנו יהודים חברים, והכי חשוב זה לשמור על הכבוד והערכים שלנו כלפי אחד והשני. כלפי אחד, כלפי השני. זה הכל? זה מה שהופך אותנו לעם של אלוהים? זה מה שעושה אותנו לעם קדוש? לעם סגולה? שונים מכל העמים? שאנחנו מתנהגים יפה אחד אל השני? כמובן שלא. אנחנו קוראים בשמות פרק 19, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי כל הארץ. מי מדבר פה? האם עובדיה יוסף מדבר מהשמיים, הרב עובדיה יוסף? האב אבינו שבשמיים שאומר אם שמוע תשמעו בקולי שהוא תומך במפלגה האם אלוהים הוא אלוהים פוליטי של ש"ס? את מי אנחנו מרמים? את מי אנחנו מרמים? איך עם שלם יכול ללכת לאיבוד? אני יכול להגיד לכם איך כי הרועים שלו הם רועי שקר ונביאי שקר שהם לוקחים את העם הזה כמובן לאבדון הם אומרים לו שבן אדם שמת הוא אבינו שבשמיים שמסתכל מלמעלה כמובן שזה לא ככה. אלוהים קובע חד משמעית שהאמת שלו היא זאת שמה שמאחדת את העם שלו. האיחוד הרוחני בין אנשים חייב להיות במסגרת כללים וחוקים שאלוהים קובע בדברו, ממש כמו האיחוד של בני ישראל שאמרו בכל אחד, כל אשר אמר אדוני נעשה ונשמע. רק ככה הם יכולים להיות עם סגולה. שנייה לקוריתים, 6, 14, 16, זאת המלצה לכל אחד מכם. אם אתם פוגשים בן אדם שאתם חושבים שאתם רוצים לדוגמה לבלות את שארית חייכם איתו, אתם רוצים להתחתן לו, רוצים אה, חבר לחיים, אה, אה, חבר טוב, תבדקו טוב טוב את עצמכם אם בעצם אתם באותה האמונה. אל תרתמו לעול אחד עם הבלתי מאמינים, כי איזו שותפות לצדקה עם עוולה? וברעות יש לאור עם חושך, מה הסכמה יש למשיח עם בן בליעל? או מה חלק למאמינים שאינו מאמין? יש פה שאלות, הרבה מאוד שאלות. ילדים, תשאלו את עצמכם את השאלות האלה. האם אתם רוצים להיות בצד של אלוהים, או האם אתם רוצים להיות בצד של השטן? אין עוד צדדים. זה או זה או זה. מה קשר יש להיכל אלוהים עם אלילים? הן, אנחנו היכל אלוהים חיים, כפי שאמר אלוהים, ושכנתי בתוכם, בתוכם של מי? בתוכם של חלק מהעם שלו. אלה שהם דולפים כמוהו. אלה שהם בעצם... בהרמוניה מלאה איתו, מי שהוא אינו בהרמוניה מלאה איתו, לא שייך לעם שלו, נקודה. והתהלכתי בתוככם, והייתי להם לאלוהים, והמה יהיו לי לעם. על כן צאו מתוכם, שנייה לקוריתים, שש, שבע עשרה, שמונה צאו מתוכם, והיברו נאום אדוני, וטמא אל תיגעו, ואני אקבל אתכם. והייתי לכם לאב, מי יהיה לכם פה לאב? האם מנהיג של תנועה פוליטית יהיה לכם לאב אחרי שהוא קבור בקבר? האם הוא יהיה לכם לאב? אתם תבחרו מי אבא שלכם. האם אדם שהוא קבור באדמה, או אביכם שבשמיים? את זה אתם צריכים לזכור ולבחור. והייתי לכם לאב, ואתם תהיו לי לבנים ולבנות נאום אדוני צבאות. ישוע אומר במתי, פרק 10, 34, 37: אל תחשבו שבאתי להטיל שלום על הארץ. לא באתי להטיל שלום אלא חרב שהרי באתי לגרום לפילוג אתם שמים לב בין איש לאביו בין בת לאימא בין כלה לחמותה ויהיו אויבי איש אנשי ביתו האוהב את אביו או את אמו יותר ממני, אינו כדאי לי אינו כדאי לי. ממני, אינו כדאי לי איזה אחדות אלוהים רוצה אחדות ברגשות לא, אחדות ביולוגית לא, אחדות איתו מי שלוקח את ההורים שלו יותר חשוב, או את החברה שלו, או את המשפחה שלו, או לא משנה מה, יותר חשוב מאלוהים, הוא לא יהיה עם אלוהים. נקודה. חוסר אחדות זה חוסר אה, הרמוניה, וכמובן אה, חוסר שייכות, זה מה שרציתי להגיד. חוסר שייכות. התוכנית של אלוהים היא נפלאה. מי שרוצה לבחור, לקחת בבקשה את הדברים של אלוהים ברצינות. מכיוון שאלוהים מתכוון למה שהוא אומר. והמתנה הגדולה ביותר בעצם שאלוהים נתן אה, קשורה לאחדות. האחדות שלנו איתו. איך אנחנו יכולים להתאחד עם אלוהים? ילדים, איך אתם יכולים להתאחד עם אלוהים? מי מהילדים יש לו תשובה? מה אלוהים עשה כדי שאנחנו נתאחד איתו לנצח? מה אומר לכם יוחנן 316? כי כה אהב האלוהים את העולם, עד כי נתן, שימו לב, את הדרך לאחדות, אוקיי? מה הוא נתן? את בנו יחידו. למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם. מי שבסופו של דבר יחזיק באמונה, ייקח את אלוהים בדברו וישמוע את ההבטחות שלו. ולהחזיק בו? בסופו של דבר ינחל חיי עולם. מדוע חיי עולם? מכיוון שאלוהים הוא אלוהי עולם, אלוהים חי לנצח וכל מי שיתאחד איתו הוא יהיה איתו לנצח, זה מאוד פשוט, אתם לא מקבלים משהו שהוא יוצא, יוצא דופן, זה שחי לנצח רוצה איתו את זה שיהיה איתו לנצח, <עוד> זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו מתפללים, <עוד> היחסים שלנו עם אלוהים צריכים להיות כבר היום באחדות מושלמת, לא מה שמשקרים לנו כרזות של בחירות ואפיפיורים אלא דבר אלוהים דבר אלוהים שאי אפשר להפריך ואי אפשר לשנות שאלוהים יברך אותנו שהפרשה הזאת פרשת צב תהיה באמת צב לכל אחד מאיתנו צב קריאה לבוא ולהתייחס לאלוהים ברצינות בחיים שלנו ולנסות להתקרב אליו כמה שיותר מהר שאלוהים יברך את כולנו אני רוצה להזמין את כולם להתפלל ביחד לפניך אבינו מלכנו אנחנו משתחווים. אתה מלך מלכי המלכים אבא, אנחנו קוראים ברך כי אתה אמרת, כי כל ברך תכרה לפניך. ואנחנו מודים לך אבינו שנתת לנו הזדמנות הערב הזה לפתוח את הלב שלנו ואת המחשבות שלנו לדברך. אנחנו אבא לא רוצים ללכת אחרי השקר בעולם הזה, למרות שיהיה פופולרי ככל שיהיה, אנחנו בוטחים רק בך, ואנחנו מבקשים בשם של ישוע המשיח שתמלא את הלב שלנו בכוח שלך, שנוכל להגיד את הדברים שלך בכוח ואת האמת שלך. ששום דבר רבה לא יעצור את האמת שלך. אנחנו מבקשים שתשתמש בנו, שתעזור לנו אבא להפיץ את האמת שלך, בכוח שלך וברוח שלך, ברוח האהבה שלך. אנחנו מבקשים את זה גם בשביל האורחים שלנו שהיו כאן היום, לכל אחד אבא שבאמת רוצה לקבל את מה שיש לך לתת, אני מתפלל בשבילו באופן מיוחד. בשביל שלנו, שתמיד יחזיקו בך ולעולם לא ייפרדו, שהאחדות שלנו איתך תהיה לעולמים. תודה לך על הכל, אנחנו מבקשים שהמשך השבת הזאת תהיה מבורכת מכל הבחינות, כי אנחנו מתפללים ומבקשים, בשם של ישוע המשיח, אמן ואמן.